Amen. On mahtavaa, että saadaan näitä laulun lahjoja käyttöön Jumalan kansan keskellä. Muutama pikku ajatus tähän alkuun meille. Oikeastaan mä voisin vähän kertoa, kun on lähetyskokous, niin, niin, niin myöskin lähetysmatkasta käytiin Maijan kanssa tuossa. Tai oikeastaan se oli maja syntärin matka, mutta se oli myöskin lähetysmatka saatiin käydä Israelissa. Ja, ja kun monella, mone, moni oli kysynyt vuosien varrella, että olette kun käynyt Israelissa, mutta ei ole, niin voi voi kyllä teidän pitäisi käydä. Nyt se on käyty. Onko yhtään mies muuttunut? Mutta se oikeastaan ei näykkään siinä mielessä se. Israelin matkahan on siinä mielessä erikoinen matka, että, että se, se lyö oman leimansa tänne sisimpään ja sen aistii monet eri lailla ja oikeastaan kun matkalle lähtee niin ihmiset on kertonut niin paljon mitä siellä on ja mitä siellä näkee ja millailla kokee ja ennakko-odotukset voi olla erilaiset kuin se mitä menee sitten paikan päälle. Mutta se, että ne matka oli erittäin niin kuin tiukka ja siellä oli paljon ohjelmaa, aamusta iltaan mentiin. Se oli niin kuin opintomatka, että nyt voi sanoa, että lomamatka oli niin kuin to, sitten toinen seikka, että se oli opintomatka. Ja siellä nähtiin paljon, muun muassa oli erittäin mielenkiintoinen asia se, että niin Käytiin Jordanilla kastetilaisuudessa ja eräs ryhmän, meidän ryhmän jäsenistä meni kasteelle, hän oli sisar Oulusta. Ja nyt sitten sekin on nähty, miten Jordanissa kastetaan. Se on erikoinen semmoinen paikka oikein, missä kastetaan ihmisiä ja monet semmoiset aitaukset, mistä mennään. siellä oli paljon väkeä, Venäjältä oli suuria ryhmiä ja kastekäytäntöjä oli jos monenlaisia. Jotkut kastoi itse itseensä pulpahtaa ja sitten loppujen lopuksi pastori sitten kasto lähteensä ne pystypäin näin, pulautti alle ja sitten menivät pois. Meillä oli ihan normaali käytäntö, mikä meillä on näissä seurakunnissa. Ja kun niitä katselin, niitä paikkoja siellä menin ees takaisin, niin, niin panin merkille erään asian, että ihmiset reagoivat eri lailla eri kanssa. Ryhmistä näihin tapahtumiin paikka, jossa Jeesuksen ruumis voideltiin e, hautaamista varten, niin, niin oli sellainen marmorilaatta, johon ihmiset levittivät vaatteita, huiveja kaikenlaisia esineitä ja, ja kumartuivat sinne ja, ja suutelivat sitä kiveä ja kaikin tavoin e, niin kuin odottaen että siitä lähti jotakin semmoista niin kuin, mukaan. Ja nämä reaktiot, millä tavoin itse kukin siellä toimivat, niin oli hyvin erilaisia. Toiset vaikuttuvat hyvin paljon ja ilmaisivat tunteensa hyvin äänekkäästi rukoillen ja samaistuen Jeesuksen tuskaan. Mutta itse asiassa, kun menin niitä paikkoja sieltä, Läpi, niin en minä osannut suomalaisena kovin, kovin tunteellisesti niitä käsitellä muuten noin, mutta kuitenkin niistä jää joku semmoinen erikoinen leima. Tässä, tässä Jeesus suurin piirtein on ollut. Kun sanottiin, että tämä kivi tässä, jossa Jeesus on ollut, niin ei se varsinaisesti tämä paikka nähtävästi ole, mutta tämä on oletettu paikka. Että se on jossain tällä alueella. Ja jälleen kerran sitä ajattelin, että no eikö se ollutkaan tämä paikka. Mutta kuitenkin se puutarha, josta meni läpi tavallaan, Jeesus vietiin sitten pois Ketsemaanessa, niin oli vaikuttavaa, kun ajattelin, että jos siinä oli pimeä, olisi ollut pimeä ilta, niin olisi voinut kuvitella, miten sieltä tullaan seipäiden kanssa hakemaan niin jotakin pahan tekijää. Nämä iskivät oman, oman vaikutuksensa. Me kävimme muassa Mount Carmelin messian seurakunnassa, joka on, Suomalaisille tuttu siinä mielessä, että sen rahoitus on tullut hyvin voimakkaasti patmos kautta, ja Se oli erittäin kauniilla paikalla toimiva seurakunta, jossa oli julistajana pastori David Davis, joka tulee muun muassa ensi elokuussa tai menee niin Suomen keuruun elojuhlille, elotulille puhujaksi. Hän mainitsi muun muassa... semmoisen näkemyksen, että kun hän piti sitä esittelyä siinä, niin hän sanoi, että, että millä tavoin maailma reagoi tähän Islanin tulivuoren purkaukseen. No sehän ensinnäkin teki meille hyvin vaikeaksi tämän lentämisen. Niin kuin huomasit, että niin maailma on aika haavoittuvainen. Tulee yksi tulivuoren purkaus, onko tämä Jumalan käsi, Jumalan jokin ilmoitus, pysäytys. Vai mitä se teki tälle maailmalle? Ainakin ihminen huomaa, että ihminen on pieni tekijä näiden luonnon rinnalla. Hän sanoi, että erikoinen seikka, kun ensimmäinen tuhkapilvi peitti Euroopan, niin se peitti kaikki ne maat, jotka olivat vastuussa juutalaisten houlokaustista. Oli merkittävää katsoa sitä karttaa, niiden maiden päälle levittyy tuhkapilvi. Ja tätä hän sanoo, että hän julistaa tätä kaikkialla, missä hän kulkee. Ja tällä tavoin Jumala voi osoittaa maailmalle, että mikä on meidän vastuumme tässä ajassa, mikä on ihmiskunnan päämäärä ja millä tavoin me haluamme pitää silmät auki evankeliumin eteenpäin menemiseksi. Ehkä se... Ne paikkojen ihannonit jäis näin fyysisessä mielessä heikommalle, mutta eräs asiat nousi hyvin voimakkaasti mieleen, kun kuljimme tavallaan siellä Jeesuksen jalan jäljissä. Se, mitä Luukas kirjoittaa 24.32, he sanoivat toisillensa, eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän puhui meille tiellä ja selitti kirjoitukset. Jumala on kutsunut meidät toimimaan Ei marmori laattoina vaan elävinä kivinä. Me saamme tänä päivänä, niin kuin Pietari kirjoittaa, rakentukaa itse kukin elävinä kivinä henkiseksi huoneeksi. Me olemme niitä kiviä, jotka pyörivät, julistaen Jeesuksen työtä tässä ajassa. Herättäen ihmisiä olemuksellamme, toiminnallamme, sanoillamme, teoillamme, elämällämme, kaikkia siihen Tilanteeseen, että jokaisen täytyy kohdata kerran elävä Jumala. Ja sen tähden me saamme olla onnellisia tässä ajassa. Meillä on erikoinen voima ja voitelu ja sanoma sydämessämme, jota kannattaa jakaa. Vähättelyn aikaan takana. Ja nyt on aika nousta voimassa näkyviin. Heikoinkin, mitättöminkin suomalainen nousee kuin karhu tuonne kadulle ja sanoo, että Jeesus Kristus on Herra. Ja hän vapauttaa tämän ajan ahdingossa elävät jöteporilaisten ja muut, jotka kulkevat täällä tämänkin kesän aikana. He kohtaavat ihmisiä, josta luistaa valo elävän kiven tavoin. Me olemme hänessä ja pysymme hänessä ja julistamme hänen tekojansa. On joskus hieno käydä, joka ei ole käynyt Israelissa, suosittelen käy siellä. Jos mahdollista. Ne on kyllä aika arvokkaita matkoja, mutta niitä voi tehdä halvemmillakin periaatteilla. Me käymme rukoukseen nyt ja kiitetään ja pyritään siunausta tähän yhdessäoloon tälle lähetyspäivälle. Ja siunataan ennen kaikkea meidän vierastamme Ritvaa, että Jumala saa hänen kauttaan meille välittää jälleen lähetysnäkyä ja intoa. Täällä on... Rukouspyyntö. Rukoillaan vielä siskoni miehen leon puolesta. Hän hän yritti tehdä itse murhan syömällä lääkkeitä 40 kappaletta. On ihme, että hän jäi henkiin, mutta tilanne on nyt erittäin vakava. Rukoillaan, että Herra vielä armahtaisi ja pelastaisi hänet rukoillaan myös voimia siskolleni tätä pyytää Anja Kokkonen. Ja Kokkonen. Seurakunnan lähettää terveisiä Toini Kivijärvi Rovaniemeltä ja paljon siunausta kaikille. Me kävimme Arnon kanssa tuossa viikolla katsomassa miestä suomalaismiestä Ossia tuolla Salskrenskassa. Hän oli siellä hengityslaitteissa, kaulassa, Oli ollut vaikeassa kolarissa. Ja saimme jollain tavalla niin kuin pään avautumaan siihen asiaan, kun sinne hän ei näille intensiiviksi systeemeihin pääse, jos ei ole omainen tai joku tuttava, Mutta me sanomme ihan vain, että, että odetaan riskiä, Tehtiin niin kuin, niin kuin henke kehotte, että olemme helluntaa seurakunnassa, tultiin rukoilemaan. Ovi, ovi avautui ja hoitaja kävi kysymässä, tuli puolen minuutin päästä takaisin että tullukaa sisälle. Se oli Jumalan avaamattia ja me tiesimme, että me pääsemme sinne, koska Herra lähetti meidät sinne. Ja tällä tavoin muistetaan näitä asioita. Kiitetään Herraa tässä yhdessä. Herra, me rukoilemme tämän miehen Leon puolesta. Me pyydämme, että nuo tuhoisat ajatukset lähtevät hänestä Jeesuksen nimessä pois. Herra, kiitos, että hän jäi henkiin ja hänellä on tehtävä. Sinä olet Herra hänelle antava vielä uusia mahdollisuuksia voimakkaasti. Me rukoilemme, että Jumala pelastaisi ennen kaikkea hänet ja antaisi hänen syntinsä anteeksi, ja hänestä tulisi sinun todistajasi. Kiitos Jeesusta, sinä voit tehdä hänen kohdallaan suuria tekoja. Me jätämme tämän Leon, oikein Jeesus, sinun lävistettyjen käsiesi alle tässä hetkessä. Kosketa ja kohtaa niin, että moni uskovain nimeen saa kontaktin häneen ja saa tukea häntä Jeesuksen nimessä ja johdatella hänen tiensä Kristuksen jalan jälkiin. Kiitos Jeesus. Siunaa myöskin tätä Ossia, joka on tuolla sairalassa. Anna hänen kokea, että... Hän on ollut siellä kuukauden maanut letkuissa ei tiedä mikä on lopputulos mutta Jumala me tiedämme että Herralla on hänelle ollut jokin tarkoitus koska hän jäi henkiin herra jeesus rakas me pyydämme ossin kohdalla radikaalia muutosta jumalan pyhännen kautta ja kosketa häntä niin että hän saa ennen kaikkea löytää elämänsä jumalalta vastauksen kiitos jeesus ja sinun tahtosi on pelastaa hänet jeesuksen nimessä kunnia jumalalle näistä Näistä ystävistä, ja me haluamme kantaa heitä oikein Jeesuksen nimessä eteenpäin ja viedä heitä kaikki valtian lähteelle, jossa Jumalan pyhyys ja väkevyys asuu. Halleluja. Kiitos Jeesus. Siunaa tämä tilaisuutemme, siunaa tämä äitienpäivätilaisuus, lähetystilaisuus ja kokonaisuudessaan. Ja anna myöskin Herran meidän kokea, että Jumala antaa virvoituksen aikoja. Ne ajatutka, sinä olet luvannut, Herra, lähettää seurakunnan keskelle, ne alkavat toimia ja tulevat näkyviin. Herra, kiitos, sinä siunat monia tänä hetkenä, että kukin kokee, että Jumalan tahto on kasvattaa meitä, lujittaa ja vahvistaa sanansa kautta ja viedä meidän jalkamme eteenpäin niille teille, joka on se ensimmäinen tarkoituksemme olla ihmisten kalastajia tässä ajassa Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus. Siuna ritvaa. joka on tullut meidän keskellemme. Anna Ritvan kokea täällä oikein sasta kotoista, levollista tuntoa, ja anna hänen saada välittää Jumalalta semmoinen sanoma, joka avaa meille lisää lähetyksen kentältä mahdollisuuksia. Kiitos Jeesus, kunnia Jumalalle. Amen.